Et dono la benvinguda amb aquest primer àudio d'entrenament de la gestió de l'estrès i del malestar emocional. Cada dia t'explicaré amb un àudio molt breu una sèrie de tècniques que són mil·lenàries, però que funcionen. Te les explicaré perquè les conec, perquè les he viscut en primera persona. I te les explicaré amb un llenguatge senzill, senzill assequible, un llenguatge del segle XXI. Segurament el que passa, el que succeeix, l'exterior no canviarà. Però tu tindràs eines per viure el que et toqui viure amb molta més calma, amb molta més tranquil·litat, amb molt més benestar emocional. Aquests àudios t'arribaran cada dia, seran curts, suaus i t'acompanyaran perquè puguis Fer florir les capacitats que tens perquè totes les persones tenim la capacitat de viure en pau amb nosaltres mateixos. Aquesta primera setmana intentem abordar i comprendre el que sí funciona i el que no funciona. Perquè ens cal tenir molt clar què és el que funciona i què és el que no. Perquè a vegades, Fem coses al nostre interior, la nostra ment fa coses amb la intenció d'ajudar-nos, que no ens ajuden gens. La idea clau d'aquesta setmana és que l'origen de tot malestar emocional són les nostres veus interiors. Tots tenim veus interiors. Quan érem petits, quan érem petites, sentíem els adults que ens parlàvem i nosaltres els crèiem. I d'alguna forma aquestes veus han quedat interioritzades. A vegades eren veus que ens criticaven o que ens comparaven o que ens avergonyien o que ens culpaven amb la intenció de que nosaltres ens esforçéssim, amb la intenció de que nosaltres complíssim les normes. Sense voler... Vam creure que aquesta era la forma adequada de tractar-nos. I ara aquests adults ja no hi són. Ja no són a la nostra vida. Ja no manen a la nostra vida. Però les seves veus han quedat dins nostre. Nosaltres hem après a parlar-nos de forma que ens comparem, ens culpem, ens exigim, ens maltractem, ens avergonyim. I nosaltres hauríem de començar a fer les paus amb aquestes veus. Perquè el dia que jo estigui en pau amb les meves veus, el benestar emocional serà inevitable. Hi haurà dificultats a l'exterior, però jo no em sentiré incapaç. Jo no em diré a mi mateix que no ho aconseguiré mai. Jo no em diré a mi mateix que la meva vida no té sentit jo no en diré a mi mateix que si fos un altre seria millor. L'origen del malestar emocional són unes veus que ens maltracten. Aquesta setmana hem de començar a observar què ens diuen aquestes veus i com nosaltres intentem respondre a elles. Perquè tot sovint la forma de respondre és pràctic poc sàvia però hem d'observar-ho perquè si jo no m'adono què és el que m'estic dient o si no m'adono del que és el que estic fent ho continuaré dient i ho continuaré fent així que un primer pas és adonar-me del que em diuen les meves veus així que avui et proposo un exercici molt senzill Simplement t'imaginaràs que ets com un infant que està jugant a fet i a amagar i de cop i volta quan vegis una veu que et compara una veu que ha adquirida, una veu que et renya li dius pares, t'he vist, t'he vist, t'he vist pares que això és el que dèiem quan, recordes? quan érem petits i jugàvem a, a, a fet i amagar quan vèiem algú deies pares, t'he vist doncs aquesta serà la feina que has de fer aquest dimecres. Simplement has de dir «t'he vist i sé que dius això». Si vols, fins i tot, ho pots apuntar al full de, de control d'aquesta setmana. Així, durant el dia d'avui, aniràs veient aquestes veus. Perquè el perill més gran de les veus és passar inadvertides, és ser invisibles perquè, mentre siguin invisibles, continuaran manant. Així que, durant el dia d'avui, tens una feina molt, molt, molt, molt senzilla. T'he vist! Pares! T'he vist! I, si vols, apuntes el que acabes de veure. Un truc és que portis un, un paper i un boli a la butxaca i, al llarg del dia, quan vegis de que se frases d'aquestes que no ajuden. Ostras, tu quin rollo això? Apuntau. Ostres, no és que estaldat, apuntau. Apunta tot el que et dius que no és d'ajuda. Perquè tant ha de que aquestes veus estan vives i estan aquí. Molt bé. Ja veus que la feina d'avui la primera feina és super senzilla. T'he vist i dius això. T'he vist i dius això. És aquesta la feina que nosaltres farem. I ara pràcticament m'acomiadaré de tu. M'acomiado de tu remarcant-te que aquest, aquest entrenament que farem serà suau, però serà profundament transformador. És un regal per tu. Fes-lo Suaument, sense maltractar-te, com si fossis un infant que està jugant, no et forcis. No has de tenir èxit, només ho has d'intentar. Potser ara que acabes de sentir no has de tenir èxit, igual hi ha una veu que t'ha dit, tu no podràs, apunta-la, t'he vist, t'he vist, pares. Perquè aquestes veus estan sempre en marxa. I recorda, no has de tenir èxit, només ho has d'intentar. I, i, i m'acomiado, m'acomiado que tinguis un dia fantàstic.